Sebelum saya menyampaikan, ada satu soalan sering saya terima lewat SMS, BB, lewat telefon. Masalahnya, sering saya menerima laporan dari jamaah, terutama ibu-ibu, termasuk juga dari apa uh, wanita yang belum jodoh ya, belum belum berjodoh. Masalahnya apa? Merasa tidak tenang Di rumahnya selalu merasa ada sesuatu berantakan Selalu ada masalah Sama suaminya ada masalah Sama orang tuanya ada masalah Sama anaknya ada masalah Sama tetangga pun ada masalah Dan dia berusaha semaksimal mungkin Menjaga diri dan melindungi diri dari bermacam macam masalah Tapi tetap ada saja atau dalam dirinya sendiri merasa tidak tenang, ada was-was, merasa ada tergoda, ada gangguan, ada makhluk halus, ada bermacam-macam. Kira-kira apa obatnya untuk menyelesaikan masalah. Saya berikan dan ini obat insyaallah bermanfaat untuk semua. Enggak usah panggil Habib, enggak usah panggil Syekh, enggak usah panggil Ustad, enggak usah panggil tukang dukun dah usah banggil siapa-siapa anda sendiri laksanakan akan Allah subhanahu wa ta'ala merubahkan rumah kita insya Allah menjadi tenang, adem, enak yang pertama air isi dengan garam dan dibacakan dalam air Al-Fatihah tujuh kali yang kedua lima ayat pertama satu kali dari alif lammim sambi wawlaikahum al-muflihun lima ayat yang ketiga tujuh kali ayat al-kursi yang keempat tiga ayat yang terakhir suratul baqarah lillahi mafis samawati وما في الارض وين تبدو ما في انفسكم سم بيسي ها huh? yang keempat tiga ayat yang terakhir surah al-baqarah 2084 2085 2086 kemudian qul huwallahu ahad tiga kali qul a'udhu birabbil falaq tiga kali Allahu Rabbi Nash tiga kali. Kalau anda merasa masih asing, boleh ditambah air dan silahkan minum. Bisa diminum. Kalau anda merasa terlalu asing, belum kuat karena garamnya terlalu banyak, boleh ditambahin air. Ini satu untuk minum, jelas. Yang kedua. Bawakan ember besar Isi air dan garam Ini untuk mandi Boleh Bapak ibu ini ini serius saya bicara ya Insya Allah anda jubah Insya Allah semua masalah Dalam hati, dalam perasaan Dalam jiwa, dalam fikiran Insya Allah selesai ember besar, isi air Dan campur dalam garam bisa bagi mandi ayat yang dibaca sesuai ayat yang saya sudah kasih tadi boleh bagaimana cara bacaannya bacaannya habis anda baca tiup dalam bukan mulut ya tiup saja tiup tiga kali boleh satu kali boleh lama-lama yang ketiga berarti yang pertama minum yang kedua mandi yang ketiga ember besar isi air dan garam dan kalau biasa suka bersihir rumah kan lablab -lab, suka lablab -lab, kan Hah? Pel? bel oh, sudah mulai hari ini kalau pel rumah baki air yang sudah tercampur dengan garam kenapa supaya meyakinkan garam itu di dalamnya ada energi positif. Dan setan dan jin memiliki energi negatif. Jadi kalau kita bersihir rumah dan lap-lap rumah itu apa? pel rumah niadanan air dan terjebur dalam garam, setan dah bisa masuk rumah itu. Apalagi kalau kita baca ayat Al-Kursi. Termasuk boleh mencucikan Mobil kita, motor kita boleh dengan bacaan seperti ini. Dan saya sampaikan begini, karena sudah berkali-kali ada yang memberitakan soal rumahnia ada banyak masalah saya tidak tahu apa dan mohon maaf selama saya di Indonesia mohon maaf ya orang Indonesia terlalu banyak was, was Jadi kalau merasa ada sesuatu Ustaz ke ini ada di rumah apa-apa Padahal dah ada tak ada. Oleh kerana itu di Indonesia Cepat paling laku Usaha tukang dukun Laku cepat Seperti ada seorang ibu kasihan, maksud saya kasihan. Kalau kita mampu menubati diri Menamankan rumah kita Kenapa kita minta tolong orang lain Inilah sudah saya berikan cara InsyaAllah aman InsyaAllah yakin dan tidak ada dalamnya syirik. Itu yang paling bahaya. Yang terakhir, kalau ada garam batu batu, kan ada garam apa, apa namanya? Pokoknya sudah tahulah Terus itu kalau bisa di di uh, dibakarkan di atas arangnya kalau ada aran ya, ditaruhkan garam itu, kemudian dicampur dengan habbatus sawda apa bahasa Indonesia habbatus sawda? tinta hitam ya? tinta hitam ya? hah? Udah habbatus sawda, semua sudah paham. dan insya Allah dalam asabnya subhanallah kalau kita cuba, jangan takut eh, akan eh, pertama akan apa eh, apa istilah meludah ya apa eh, ada ya ada suara keras ya jadi jangan takut tu oh, dibom rumahnya jangan takut ini insyaallah dan suara ini subhanallah jin dan syaitan semua lari tak kuat dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat banyak ini semua bapa ibu ikhthiyat, tapi semuanya harus kalbu kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kata Rasulullah SAW. Allah menhalalkan bermacam cara obat silahkan, kecuali berobat dengan cara syirik tidak boleh. Mudah-mudahan. Bapa ibu berkenan mulai malam ini atau besok pagi kalau lagi mau bersihkan rumah minta sama pembantu ni ya. Belang apa rumahnya itu baki air sama darah. Insyaallah dijauhkan oleh Allah Subhanahu taala dari godaan, dari penyakit, dari bahaya waswas, dari di waktu tidak tenang insya Allah semua bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala